heu vist el passe gràfic d'una banda d'Empres, Empres és un grup de malabaristes que pertanyen a la companyia Rosgò Circ, nosaltres els vam descobrir el passat mes de setembre, a finals de setembre a Moscou, actuaven en el festival Idol que se celebrava en el gran circ Bolshoi de Moscou i ens va sorprendre moltíssim d'una banda la seva tècnica, la modernitat, la frescura i sobretot l'originalitat de les noves combinacions que realment és un pas més endavant doncs, en el malabarisme, ja ha que en el circ tot està fet i inventat i emprès demostren tot el contrari. El seu és un número molt ben construït, és una posada en escena molt moderna, d’avantguarda, firmada per el Rus Langanev, que és un dels directors artístics de més prestigi en aquest moment en Rússia i en qui tenim una estreta col·laboració amb el festival. Vale, durant aquests dies que veurem Un, a nivell global, eh? O sigui, el que has explicat moltes vegades sí, si el, el festival per la seva tercera edició vol oferir una triple salmortal perquè és l'edició de la consolidació una tercera edició és molt important per nosaltres venim d'un històric d'èxit a nivell d'espectadors, a nivell de notorietat internacional i eh, volem eh, continuar aquest camí de millora contínua. A la pista la millora passarà doncs, per més països participants que mai fins a 14, amb eh, més atraccions que mai, veníem presentant a 22 hem passat a 24, recordeu que aquestes 24 separen en 12 i 12 que són les que participen a les nostres semifinals que és l'espectacle blau i vermell en diem semifinal perquè sabeu que el festival té caràcter competitiu i a l'hora que els artistes actuen doncs, estan sent puntuats pels membres del jurat oficial, de la crítica i de la imatge a banda també, doncs, com cada any de tots els nostres espectadors, que a través de la butlleta de públic pot escollir el seu número preferit. També anem més endavant a nivell d'artistes participants, fins a 75 en guany, molt lluny d'on de la cinquantena del primer festival els dies de l'inauguració, les entrades d'entre les entrades, si alguna novetat? Eh, nosaltres estem avui fregant les 21.000 butaques ocupades, evidentment segueixen a 20 butaques lliures per al conjunt de representacions eh, i esperem, bueno, el ritme de venda doncs és òptim i eh, la gent, doncs, el que estem visquent doncs, és el fenomen de que quan el CIRC es proposa paràmetres de qualitat internacional com és el nostre esforç i la nostra aposta doncs el públic respon perquè realment eh, hem descobert que eh, hi ha un gust veritable per això, eh, cada vegada venen més estrangers de fora, cada vegada venen més públic, amb nombre important de tot el que és eh, ja no només sud de França, sinó França en general gràcies als nous eh, TGVs i trens d'alta distància, oberts des del 15 de desembre i nosaltres, doncs, eh, a banda diem, de la vessant artística, cada vegada doncs, eh, anem aprenent més i som eh, més importants eh, en, en comercialització a l'estranger perquè també anem creixent en notorietat a eh, fora. D'entades n'hi ha 36.000 pot ser? No, 30.000. 30.000, val. I... Parla'ns del jurat, és a dir, membres destacats que formen part d'aquest jurat. Sí, la, la una de les originalitats del festival de Circa de Figueres, a banda de presentar números mai vistos a Europa, que és la nostra premissa, tots les atraccions que venen aquí mai han actuat ni un sol cop davant del públic europeu, és la de tenir no un únic jurat, com tenen la resta d'altres 15 festivals internacionals arreu del món com nosaltres, sinó de dividir-lo en tres parts. El jurat oficial, que el formen destacats directors de circs i music halls d'arreu del món, en aquest cas ve presidit per Dimitri Ivanov, que és el ministre de Cultura i director del Festival d'Igeps, que és el ministre de Cultura de la República d'Utmúrtia, i hi ha membres destacats com, per exemple, el director artístic del Molent Rus. Tenim el jurat de la imatge, amb fotògrafs doncs, molt importants de prestigi de dedicats al món del circ d'arreu del món, i el jurat de la crítica, que l'integren els redactors en cap de les principals revistes especialitzades internacionals. Sí? sí. sí. Moltes, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.